Allihopa som sitter här på Olympiateatern i Stockholm eh, Och välkommen Aron Etzler hit till detta samtal Jag heter Tack. Anna Herdi och jag är chefredaktör för tidningen Flamman Och vi har bjudit in, eh, vi är ju en tidning, en ganska eh, viktig och stor tidning i den svenska vänstern eh, Och vi vill bli lite mer publika Och därför så har vi försökt göra detta samtal lite mer publikt det här är ju ett bättre sätt att göra det på. Eh, så nu ska jag försöka ställa dig mot väggen eh, och du ska försöka få svara på olika saker som jag har funderat på. Eh, så om vi sätter igång helt enkelt eh, så tänkte jag inleda med att säga att när vi bestämde oss för att ha det här samtalet och jag frågade dig om, om, det, var, eh, om det kändes gött. Så hade Carl Bildt precis skrivit en artikel i Washington Post där han sa så här: Sverige är inte alls så dåligt som ni tror, det har alla de här sakerna. Och människor i mitt Facebookflöde och på Twitter började dela den här texten som om de var tokiga och bara Här ser Carl Bildt ändå något vettigt, vad härligt. Mm. Och jag tyckte att det där kändes lite jobbigt ändå. Att har vi hamnat i en värld där, där, det, är så, där det är så mycket som är så mycket skit så att vi till och med håller oss i Carl Bild, liksom, för att få någon slags stadga. Han, han är det positiva Exakt. i den här världen. Exakt. Är det så? Är det där vi hamnar? Nej, absolut inte. Jag skulle säga att Carl Bild är en del av problemet. Men det är ju bra om folk kan vara lite hederliga också. Och det kan till och med Carl Bild vara ibland. Och jag tycker väl att man får ha respekt för, för alla Människor, även folk som inte håller med för fem öre politiskt. Den dagen som de tar bladet från munnen och säger som det är. Mm. Uh, och I den här storyn om att Sverige är på väg att förvandlas till någon slags uland. Då tycker jag det är rätt vettigt att uh, folk kan säga emot. Men uh, i den här, uh, om vi pratar lite grann om det som har varit och du försöker oss på någon slags omvärldsbevakning och liksom ett, ett slags... Uh, ett slags grepp nu om vad världen står just nu och här idag. Och utifrån ett vänsterperspektiv så. Eh, Hillary Clinton är en av de mest liksom, förmögna eh, och mäktigaste personerna. Eh, skulle bli president i USA. Och det skulle vara den första kvinnan och, och så vidare. Och så vidare. Eh, det som händer är att Donald Trump. En ännu rikare <här> person. Eh, som inte har någon politisk karriär överhuvudtaget. Men säger saker som att vi ska bygga järnväg och vi ska ta tillbaka jobben till USA och vi ska göra rytta han vinner. Eh, presidentvalet är ett av världens mäktigaste länder. Eh, och vi skrev i EU liksom förordet eller vad man säger, till, den här, till det här samtalet att är det nu vi ser att den, liksom, den här liberala, nyliberala världsordningen faller ihop för att vi får en, en en dels galen men också väldigt politiskt liksom, eh, tillspetsad och eh, farlig politiker i Donald Trump eh, vinner i världens mäktigaste stat. Vad säger du om det? Ja, men det är ju en ny situation. Eh, det är ju som eh, Bäddor Skåne fast med kärnvapen. Och det är ju ingen vettig människa som kan vara glad över det. Och det är ett tecken på den eh, liberala kapitalismens kris som har pågått väldigt länge. Jag skulle säga att många av oss är ju inte förvånade över det här. Jag bläddrade lite grann i jag skrev en hel del om de här sakerna i flamban för 10-15 år sedan jag skrev en bok som hette Ta det tillbaka som handlade till stora delar om den här problematiken att när eh, när nyliberalerna får som de vill så eh, ska man säga drivs samhället isär på många olika sätt och det finns en påtaglig risk för att det leder till en fascistisk eh, utveckling istället. Ehm, när eh, jag bodde i Frankrike under ett kort tag och eh, hade förmån att gå hos Ignacio Ramonnet, som då var Lemonde eh, chefredaktör, så eh, skrev han en varning kring det franska valet 1997 som sa att Okej, okay, Le Pen kanske försvinner för den här gången, men det kommer tillbaka. Om ingenting ändras i Frankrike så kan vi få en fascistisk president. Om mycket är riktigt så är Le Pens dotter. dotter tillbaka. Så det är en som fortsätter. Och jag skulle säga, därför att idag, det finns två berättelser som det så vackert heter nu för tiden. Den ena är att allting är på väg ner i toaletten och Sverige är på väg att bryta ihop. Som är Sverigedemokraternas idé. och den Systemkollapsen. systemkollapsen. Den andra idén säger att det går jättebra för Sverige. För tillväxten är hög och sysselsättningen ökar och det byggs bostäder och så. Och den hävdas ofta av socialdemokrater och liberaler. Och ibland kanske av Carl Bildt till och med. Men jag skulle säga att det är en alldeles för smal och teknokratisk idé om vad ett samhälle är. Därför att det stämmer att det går bra för Sverige vad gäller de faktorerna. Men under de senaste 20 åren så har vi haft en massa andra förändringar som har gjort att samhället idag har berätt vägen för de här fascisterna. Vi har dels en politisk utveckling där olika teknokrater och jurister och eh, överstatliga avtal och EU, VTO och EU, mer har tagit över makten. Så att vanliga människor har förlorat en stor del av makten till en nivå där vi överhuvudtaget knappt har något inflytande. Vi har en ekonomisk utveckling med mycket större klyftor i samhället. Den fortsätter oavsett hur god tillväxten är, oavsett hur många bostäder som byggs. Och vi hoppas ju förstås minska den i Sverige nu, men i många länder ser det ut precis så. I USA exempelvis har de haft de har en enorm fantastisk ekonomisk utveckling och reallönerna står helt still. Och har gjort det ända sedan slutet på 90-talet. Det finns en geopolitisk förskjutning där man kan säga att västvärlden, USA och Europa förlorar gentemot Kina och i viss mån andra delar av världen. Där många människor då känner att vi är på väg neråt. Ungefär som när det brittiska imperiet rasade ihop så tror jag många amerikanska väljare känner sig. Och det är det som den här slogan Make America Great Again handlar om delvis. Att man känner att vi, vi tappar makten i världen här. Och sen så är det också en social utveckling där vi har segregation som idag börjar när barn föds, mer eller mindre. När de börjar i förskolan, i skolan och en mental segregation som gäller väldigt mycket vad gäller hur många människor som läser en dagstidning och en massa andra saker. Inga av de här sakerna rör vi på med tillväxt eller sysselsättning, även om jag naturligtvis är för sådana saker. Men genom att bygga ett starkt samhälle, ett tryggt samhälle, ett samhälle där alla inkluderas. Och så länge som vi inte har det, ett samhälle där så många känner sig som förlorare, där finns det alltid den här öppningen för fascistiska rörelser. Precis, och det är det vi, vi ser just nu med Sverigedemokraterna som är eh, väldigt stort. Där man kanske i och för sig kan se att Sverigedemokraterna också har stannat av i, i sin liksom, helt dramatiska uppgång som förra valet. Eh, vi ser en borglighet i kris som antingen söker sig till, eh, till Sverigedemokraterna i Moderaternas fall. Eh, och som absolut inte kan hålla... Eh, liksom, Liksom, ska säga, de håller inte ihop överhuvudtaget i rättsläget som, som opposition. Ehm, och vad, vad är då alltså ni, ni har valt en strategi som, eh, som så här utifrån i alla fall, uppfattas som en, en strategi som bygger på att att visa att när vänstern är med så förändrar man saker. Eh, kanske små saker mm. som glasögonbidrag och, och sådana saker. Men man, man förändrar i alla fall. Man tar bort stupstocken. Man gör olika saker som kommer betyda någonting i människors vardag. Eh, men i ett läge då där vi har en socialdemokratisk regering som har mycket låga förtroendesiffror. Mm. Eh, det beror ju delvis på att... Socialdemokraterna inte har något politiskt projekt eller de har ett politiskt projekt om att behålla makten de vill behålla status quo och liksom se hur långt det håller är du inte rädd då för att vänstern som i samarbete med en regering som inte vill tillräckligt mycket också kommer dras med i, i liksom att få regeringen kladdad på sig så att säga den risken finns ju alltid och den, det kan vi se till exempel när våra systerpartier i andra länder har suttit i regeringar. Det finns ju också den risken att de saker vi gör som är bra kommer folk att tänka att mm, det där var Socialdemokraterna. Socialistisk vänsterparti Norge, de lyckades minska klyftorna. Arbetslösheten, de uppfyllde sitt viktigaste krav som var att ha fullständig täckning av förskolor i hela landet. Och då halverades partiet efter den liksom, raden och framgångar. Så jag tror att man måste befria sig från tanken att ett valresultat är ett kvitto på vad vi har gjort. Så funkar det absolut inte. Men detta sagt så ska jag säga att Vänsterpartiet har vi ligger halvbra till, vi har i snitt 8 procent. Om de andra partierna, om Miljöpartiet och Sossan hade ökat lika mycket som vi, då hade vi varit nära egen majoritet. Så jag tycker väl snarast att frågan borde riktas till dem. Vad kan de göra för att börja öka igen? För det är klart att vi behöver ju enkelt uttryckt besegra borgerligheten hos Sverigedemokraterna. Men jag tycker nog att vi gör vårt jobb. Sen kan vi ju naturligtvis... Vi försöker lära oss av andra och göra det ännu bättre. Men jag tror vi kommer göra en väldigt bra valrörelse 2018. Men, men vi har ju... Alltså det som man kan ändå titta på siffrorna efter förra varet var ju att det låg väldigt väldigt bra i mitten av förra mandatperioden, vi hade superhöga siffror. I liksom sen, sen 98 eh, och det var, det rådde en stor samstämmighet, vilket vi fortfarande gör om till exempel vinsterna i välfärden. Eh, partiet, eh, vad jag upplever det som så här lite utifrån är ju väldigt enat politiskt, man har liksom samma syn på väldigt mycket saker. Eh, och att det är en eh, liksom, det är en framgångsfaktor ofta för Vänsterpartiet. När Vänsterpartiet bråkar internt, då är man också dålig på att, att presentera vad man egentligen vill. Men, vi, men ändå så blev det väldigt, väldigt, en ett ganska, ett ganska stor besvikelse ändå över valresultatet. Och, och vi har ett, ett feministiskt initiativ som, som tog ganska många av rösterna från vänsterpartiet i, i valrörelsen. Och vänsterpartiet när man kollar på de, de mätningar som görs nu i SCB-mätningen och så. Det är inte så att ni... Ni tar egentligen inte väljare från, ni har en massa fiväljare som tidigare var vänsterpartiväljare. Eh, men ni tar heller inte jättemycket väljare från Socialdemokraterna till exempel. Eh, hur, och det måste ni ju göra. Om Socialdemokraterna ska fortsätta vara, eh, försöka ta väljare från Moderaterna. Då måste utrymmet för, för vänsterpartiet vara att ta väljare från Socialdemokraterna. Jag tror att det stämmer brett. Alltså det är ju vänsterväljare som kan välja Vänsterpartiet, så är det ju. Det är tur det, eftersom jag har valt vårt namn. Men jag skulle säga att det vi behöver göra det är att ha en debatt om framtiden. Alltså vad är det som behövs göras i Sverige? Lyckas vi få en debatt som handlar om de saker som är viktiga? Och Jag kan nog tycka att vi är på väg dit. Vi pratar väldigt mycket om krisen i sjukvården, för närvarande till exempel. Vi pratar ganska mycket om eh, väldigt klassiska ekonomiska frågor. Och om, vi får en valrörelse, om vi lyckas prägla valrörelsen på det sättet, då har vi chansen att nå precis det här att eh, en del hoppar över till Vänsterpartiet och sossarna kan dra folk från Liberalerna och så vidare. Men jag ska säga om vi tittar tillbaka, vad är det vi har försökt att göra? Så kan man mäta gentemot om det har varit bra eller ej. Men den första uppgiften för oss, det var ju att avsätta Reinfeldt helt enkelt. Det var därför vi valde vinsterna i välfärden. För vi visste att det här var en av alla systemförändringar som hade skett under Reinfeldt som vi liksom måste förhindra. Annars hade vi sålt ut större delen av offentliga sektorn. Det var också en jättestor svaghet. Det fanns en stark kritik mot Moderaterna. Och i Moderaternas, det lyckades ju på det sättet. Att I Moderaternas valanalys så sa man att ett kraftigt skäl till att man förlorade valet var den här frågan om privatiseringar och vinster i välfärden. Därefter när vi väl hade bytt ut Reinfeldt så började en annan fas när det var viktigt för oss att visa att det blir skillnad om, man, liksom om vänsterpartiet är med och gör saker. Och det kan jag nog också tycka är, eh, har uppnåtts. Däremot så tror jag inte att det är något som ger automatiskt stora väljavinster. Det är ju exemplet från Norge som visar det väldigt tydligt. Men för oss är det ju inte bara viktigt, alltså, jag skulle säga går så långt som att säga så här: Vänsterpartiet är helt underordnat om vi vinner kampen om vad Sverige, vilket håll Sverige ska utvecklas till. Jag gick inte med i det här partiet för att vi skulle få 0,5% mer. På ett sätt så gjorde vi kanske ett offer, därför att vinstfrågan, när vi låg som allra högst i opinionsmätningarna och jag fick vara med på ett uppslag i Aftonbladet med en jättefull bild och sånt. Och det var ju när sossarna sa, nej vi kan inte göra någonting åt vinsten i välfärden. Mm. Och sen en vecka före valet så klistrade de hela Stockholm fullt med affischer där det stod bort med vinsthjärten i välfärden. Och sen så kom ju folk tillbaka, därför att de tror på det. Och vi vet ärligt talat fortfarande inte om någon kommer göra upp med vinsterna i välfärden. Mm. Men det är ju så enkelt som det fungerar. Mm. Och då kan man ju tycka, ja, vi lyckades då vrida den politiska debatten, avsätta Moderaterna och få SOSarna att tycka rätt sak här. Eh, och sen förlorade vi förmodligen mm. 2% på det. Mm. Men jag tänker inte... vad ska ni göra då för att inte göra om det här nästa val? Alltså om man tittar på hur det ser ut så, så har vi ett läge där vinstfrågan. Så Stefan Löfven kan säga när vi ska bara, eller de skickar ut olika pressmeddelanden om att nu ska vi bara eh, ta bort vinsten i skolan. Det är det som programmet innebär i, i till, som ska läggas fram till kongressen. Och sen så en vecka senare så måste ändå Stefan Löfven gå ut och säga nej men naturligtvis det gäller också vården. Mm. Och och de kommer ju göra så. Det är Socialdemokraternas bästa gren att vara radikala i valrörelser mm. och radikala i ord och, och väldigt är, är, liksom sämre på det i, i praktiken. Hur ska ni göra för att inte liksom, göra samma sak igen? Om Vänsterpartiet ska få någon slags inflytande som är större än det det är idag mm. så handlar det precis som du säger inte om att öka 0,5% då handlar det om att liksom, försöka presida ut dem. Alltså jag tror också att folk är trötta på den här tendensen hos Socialdemokraterna. De har gjort det här tricket Men det här ofta. är ju deras enda tendens, eller hur? Nej, det skulle jag inte säga. Sossarna är dels ett väldigt delat parti. Det är ett parti för både Daniel Suhonen och Niklas Nordström. Som är lite grann som att ha en vegetarisk restaurang med väldigt mycket kött på menyn. De är ett parti som är väldigt upptagna med att tänka hur ska vi sitta kvar vid makten. Medan vi mycket mer ägnar oss åt att springa omkring och liksom täcka de här luckorna och sprickorna i välfärdsstaten. Så sitter de, Man får en känsla att de sitter på kontoret och dricker lite te och tänker Hmm, men vi kanske ska samarbeta med Liberalerna ändå. Eller, och sen räcker någon upp på och säger nej det är absolut fel, vi ska samarbeta med Centerpartiet. Jag såg idag att Dagens Nyheter ledarsida skrev att Stefan Löfven inte vill något heller än att bli av med Vänsterpartiet. Var kommer den uppgiften ifrån? Jag har ingen aning. Men det är lite så att samarbeta med dem. Vad vill de kring alla de här sakerna? Vem vet? Och i och med att de är det här partiet så är de också väldigt mottagliga för påtryckningar utifrån. Alltså om Almega eller Svenskt Lärningsliv ordnar en stor kampanj så kan det leda till att deras... Liksom tjänstemän blir ledsna och sen så gör de lite andra förslag. Och vår poäng är bara att det var inte så vi byggde välfärdssamhället i Sverige. Vi tänkte inte liksom när vi kom med de här rösträtts idén om allmän rösträtt att vi skulle bli ledsna ifall kungen sa nej till det. Utan det är någonting som man ställer in sig på en längre sikt och sen så genomför man det och agiterar för att se till att det händer. Så jag tror att, vad är det bästa medlet mot att det inte händer? Ja, det är ju att vänsterpartiet är väldigt tydliga med vad, vad som står på spel. Eh, och se till att folk förstår att, vill de att sådana här saker ska genomföras som att ta bort vinsterna i välfärden eller att eh, man ska binda upp sossarna för att inte regera med liberalerna, då får de rösta på vänsterpartiet. Eh, därför det är som du säger att det här trycket återkommer. De tar folk för givna och tänker, ja de kommer ändå rösta på oss. Men det är också så att de människorna som går på trycket gång på gång. Någon måste ju tala om för dem att, eh, ja om, om du är jättenöjd med sakernas tillstånd. Då kan du ju fortsätta göra det här. Annars kanske du ska överväga att rösta på ett annat parti. Men gör ni det då? Håller ni de gamla socialdemokratiska väljarna i handen och säger Här är, här är vänsterpartiet, vi, vi, vi vill gärna att ni ska vara med oss istället. För de här, de är svikare. Uh, nej, jag tror att ett skäl till att vi inte brukar göra det är att vi tycker ju, korrekt skulle jag säga att det är borgerligheten och Sverigedemokraterna som är det stora problemet här. Vi tycker inte att sossarna är uh, de dåliga. Däremot så är, kan de ganska ofta vara intetsägande. Uh, och i den situationen där man har en väldigt aggressiv bojlighet och Sverigedemokrater som faktiskt är ett hot mot vad det här landet brukar stå för. Då måste man tala om att lösningen på det, det är inte att rösta på ett parti som funderar på att kanske nästa gång regera med ett borgerligt parti eller de funderar på att kanske genomföra vallöften om att ta bort vinster i välfärden. Så är det förstås. Det är en debatt som vi måste klara av att ta. Men 2006 så skulle jag säga att jag hade rätt. Då var, Vänsterpartiet inte, eller då var Socialdemokraterna inte det stora problemet i, i, i den politiska debatten. Då var det de nya Moderaterna, då var det Alliansen. Men nu sitter vi med en socialdemokratisk regering som i ett läge där ekonomin ser ut som att den går som tåget det kan man också liksom ifrågasätta på vissa sätt för att hur hållbart går den som tåget. Det kan man verkligen fundera på. Och vi har ett läge där, där arbetslösheten för vissa sjunker men inte för alla. Vi har ett läge där, där, där det är upp stora kriser inom välfärdssektorn, framförallt i den sjukvården, eh, som Socialdemokraterna inte tar tag i, då menar jag att är det verkligen så att inte Socialdemokraterna är... alltså Det är klart att, att, det är klart att Sverigedemokraterna och den liksom fascistoida utveckling som skulle ske om de hamnar i regeringsställning naturligtvis är eh, en stor... Liksom, en, en, Liksom förutsättning, att de inte kommer till makten är en förutsättning för vår egen existens. Så naturligtvis är de den främsta fienden. Men i ett läge eh, där socialdemokraterna är snäppet efter liksom, eh, Och också börjar köra på en väldigt stark retorik av nationell identitet och av en, en nationell identitet som är ganska begränsad. Eh, en, eh, liksom, där man börjar spela på deras planhalva. Har de inte då, alltså det här har vi ju pratat om i en evighet. Liksom, har de ett, inte ett, gått över gränsen? <laughs> ja, men har, ja men har de inte gått över gränsen, har de inte också anpassat sig ganska mycket till det som de inte skulle anpassa sig till, det vill säga liksom en, en nyliberal idé om new public management och privatiseringar och diverse som gör att de ungefär är som centerpartiet var på 90-talet. Nej, så långt skulle jag inte gå. Om du tar upp New Public Management så är det ju till exempel vänsterpartister. Det är Daniel Bernmar, vårt kommunalråd från Göteborg som nu håller i SKLs stora utredning som heter Välfärden efter New Public Management. Så att i många av de här frågorna vad gäller just välfärdens organisering och privatiseringar så vinner vi ju debatterna nu. Men det finns en massa andra områden där jag skulle säga att socialdemokraterna, Ganska ofta säger de ju så här: Vi kan inte genomföra saker för att vi inte har majoritet i riksdagen. Eh, och det jag undrar är om de hade egen majoritet. Skulle de genomföra många av de sakerna? Och mitt svar är nog nej. Alltså när vi pratar om, dem, om skattesystemet så ser de skattesystemet enbart ur en slags ekonomisk eh, teknisk ram. De anser inte att det är en eh, skattesystemets uppgift är att fördela om pengar mellan människor. Eh, de, jag skulle säga att de inte har en stark känsla för offentligt ägande till exempel de har en tvetydig hållning till rättvisa Alltså som en... Centerpartiet på 90-talet eller typ på 00-talet ja minns inte Centerpartiet vad det på... finns det någon som 98 Lennart Aleus Jaha det är... mm. okej okay. Lennart Aleus ja. Jag kan, jag kan inte göra den Nej. jämförelsen Men jag skulle säga så här När vi går till val så är det ju naturligtvis för Folk vill att vi ska åstadkomma någonting Och de räknar inte med att vi Efter valdagen ska säga så här Hmm, de här, ja men vi gillar inte de här förslagen, vi hoppar av allting Ni får regera med någon annan Och jag har sett vänsterpartier Runt om i Europa som gör så Och som anser att de, Deras jobb är att sitta och skriva Ett väldigt bra program Som aldrig kommer genomföras det, det är inte så de växande vänsterpartierna ser ut, utan det är tvärtom. Om vi tar de två mest populära exemplen med Bernie Sanders och Podemos i Spanien. Podemos styr i Madrid och i Barcelona och de har aldrig liksom sagt att vi inte kommer samarbeta med andra. De är där för att förändra saker. Bernie Sanders har varit borgmästare och senator i 40 år. Folk glömmer bort det därför att han är en eh, agitator. Eh, och, men det är bara det att ett skäl till att det fungerar så bra att agitera är att folk ifrågasätter inte de andra sakerna. Om ni läser Bernie Sanders bok, vilket jag verkligen rekommenderar er att göra och ser vad han har gjort i Burlington eh, i Vermont, så är det liksom väldigt klassiskt. Ni kan titta exakt på det och titta på låt säga vänsterpartiet i Fagersta eller eh, Socialistiska partiet i Holland eller andra saker. Det är otroligt klassisk vänsterpolitik som fungerar. Och att göra det och sen vara den agitatorn, det är som man bygger ett stort vänsterparti. Inte genom att skriva ett program och sen säga, vi tänker inte vara med. Men vad är den agitatorn då? Ja, det är vårt jobb att fixa fram det. Men jag skulle säga att Jonas Sjöstedt är på god väg att bli en väldigt folkkär politiker. Jag vet inte om ni såg Aftonbladet, de är notoriskt opolitliga, ska jag säga, de här undersökningarna kring partiledarnas förtroende. För det, de, om ni har sett två stycken så vet ni att de, de stämmer aldrig överens. om man ställer lite olika frågor och så. Men Jonas Sjöstedt är eh, en... Han går relativt bra i de här undersökningarna. Den som publicerades igår var jättebra. Han är exempelvis den enda av alla partiernas politiker som anses vara visionär. Han anses kunna prata så att folk förstår och han är, vad var det, det som han hade mest, det mest signifikativa var att han var liksom väldigt engagerad. Engagerad var det. Så jag skulle nog säga att Jonas Sjöstedt kommer vara den här valrörelsens agitator Annars skulle jag bli besviken. Mm. Eh, nu har vi pratat väldigt mycket utifrån en, en utgångspunkt som ju handlar om eh, mediestrategi och om eh, hur, hur man egentligen pratar med journalist. Vara har vi pratat om det? <laughs> ja, det är det vi har pratat om. Jaha, okay. eh, nej, men, nej, men utifrån det, det perspektivet i alla fall, var, var, var, finns, var finns Vänsterpartiet i den mediala debatten? Eh, men om man tittar på eh, vad som har gjort Vänsterpartiet starkt historiskt så handlar det också om, om organisering och att det finns många människor som på många platser kan säga Eh, samma sak och ta debatten och i ett läge där, eh, där borgerligheten har eh, liksom en, en mycket, mycket, man kan se det nu väldigt tydligt tycker jag i den här välfärds- och vinst eh, liksom, diskussionen hur eh, näringslivets liksom, stora ångvältar bara mosar väldigt mycket eh, och sprider sin, eh, liksom, sin bild av läget och vänsterns svar på det har ju alltid varit att, att man har folk som kan säga motsatsen. Jag skulle vilja veta lite grann hur du ser på den, de möjligheterna för vänsterpartiet. Och kanske det partipolitiska systemet i stort. Vi har ett, alltså vi har fallande medlemstal, inte i alla partier men i många. Och ett, och ett större och större liksom, misstroende mot det partipolitiska systemet. Hur ser du på det? Det är ganska liksom långsiktigt svåra frågor. Ja, men inte just för oss. Alltså, om vi tittar tio år tillbaka så är det ju tre partier av riksdagspartierna som har vuxit. De som har vuxit absolut mest är Sverigedemokraterna. Och det säger ju någonting om, det är också ett skäl till att de är framgångsrika tror jag. Sen är det Miljöpartiet som nu också har förlorat en hel del medlemmar. Och så är det Vänsterpartiet. Vi ökade, efter att jag blev partisekreterare 2012, så ökade vi vårt med 80 procent. Och Jonas Sjöstedt är partiledare också. Ja, absolut. <ratt> <här> <här> Okej. Okay, eller var det aroneffekten? <här> <ska vi här> <här> <här> Nej, men jag satt på ett seminarium i, med Göteborgs universitet ganska nyligen. Och med ett parti som är i medlemsmässig kris just nu i alla fall. Trots alla fina siffror. Det är Centerpartiet. De, vad jag vet så har de inte ökat medlemsmässigt. Frågorna frågan från de här studenterna på statsvetenskapen var Vad ska partierna med medlemmar till? Alltså man uppfattar det som att partier tycker inte att medlemmar är viktiga. Det tror jag är ett huvudskäl till att partiet tappar medlemmar. Och den frågan jag tycker vi ska ställa oss är Vad ska medlemmar ha partiet till? Alltså om inte vi kan leverera som parti för våra medlemmar Då förtjänar vi inte några medlemmar. Vad är ditt svar på den frågan? Jag, vad, ska, vad ska medlemmarna ha partiet till? Jag, jag tror att för det första så måste man inse att ett partimedlemskap innebär en möjlighet till stora saker i livet för en själv personligen. Och jag vet det därför att på Göteborgs universitet så har de också gjort en sån gigantisk enkätundersökning. De var de enda som fick tillgång till alla våra medlemmar som de fick fråga. Och jag tror att det var 2000 av dem som svarade. Och de svarade att de har fått vänner livet. En del av dem har träffat sin partner i vänsterpartiet. De tycker att det ger mening i deras liv och att de är med och antingen styr samhället eller påverkar samhället. Att man lär sig en massa saker. Jag tror att det är en aspekt. Och naturligtvis, ju mer ett parti är framgångsrikt, ju mer man sätter agendan, ju mer välfungerande det är där du är. Det kräver ju liksom ett parti på central nivå kan inte fixa alla saker. Det måste finnas en stark partikultur där man känner sig välkommen av en massa sådana saker. Ju bättre sådana saker fungerar, desto troligare är det att du stannar. Och att du säger till din kompis, ja men jag är med i Vänsterpartiet, det är jättetrevliga människor, jag lär mig en massa komedier också. Det tror jag i grund och botten är svaret. Och en i tycker... alltså? Nej, inte så. Jag tror... Snarare på en väldigt bred verksamhet. Vi ser ju idag att Vänsterpartiet är väldigt tudelat. Det går rasande bra i många storstäder och universitetsstäder. Mm. Stockholm, Malmö, Göteborg, Umeå, Uppsala, en massa sådana ställen. På de ställen där vi tappade senast i valet och där vi är svagare medlemsmässigt är mindre orter. Så det är väldigt lätt att tro att liksom, nyckeln här det är att de här orterna där folk flyttar in, där kan det gå bra. Men det finns jättetydliga avvikande exempel på det. Ett av dem är Marie-Fred, hoppas jag sa rätt nu. Jag tror att det är Marie-Fred. Det ligger vi Strängnäs, eller hur? Ja. Thank God. Varför dör man städer till saker som ligger så nära varandra? Det hoppas jag Vänsterpartiet kan göra I alla fall, eh, i Marie-Fred så var det extremt få medlemmar, ända tills en av våra bästa medlemsvärvare, Peter Djurström, flyttade dit. Ökad medlemstal, han sa själv från 1 till hundra. Men vi kan ta det med en nypa salt, för jag har inte kollat på det. Och där de liksom ständigt ökar. De ökade liksom väljarkåren med 330 procent. De kommer ställa upp den längsta listan i kyrkovalet. Det här är en liten ort i en borgerlig kommun. Och de lyckas göra det därför att de har denna dynamo till människa som värvar folk dag och natt. Och tar in dem i en fungerande verksamhet. I grund och botten så tror jag att det, är, det var ändå så vi byggde den här rörelsen från början. Och det är precis de väldigt enkla men ändå svåra saker som vi måste fortsätta göra. Men för att, för att man ska svara liksom bra på den här frågan, vad ska medlemmarna vara med partier till? Så måste ju partiet ändå ha en idé om, vad ska de ha medlemmarna till? Vad är syftet? Vad, vad, är, vad är medlemmarnas uppgift mer än att bli kär i någon på något möte. och, och liksom, du kanske tycker det är något obetydligt. men... Verkligen inte. Det är centralt i livet. Det här, Anna. Nej, nej. Nej. Jag, jag är redan kär i någon som är utanför partiet. Men det är kanske är därför. Men kanske ett annat parti. <laughs> Okej, okay, vi, vi pratar inte om det. Eh, utan vi pratar snarare om vad ska partiet ha sina medlemmar till? Vad är poängen? Om, vad är er bild av organisering? Varför ska man. Varför är det viktigt att att ta ställning om inte bara för att för, för, liksom förverkliga sig själv? Eh. Men det tycker jag är... Jag har så här, det vet ju alla redan. Därför att det är ju att förändra världen egentligen. Eh, så jag tar de här andra sakerna som vi inte brukar säga. Men att förändra världen innebär ju... Så, det är så extremt brett. Det kan innebära att du eh, älskar att prata med folk och ut på torget och gör det. Eller knacka dörr. Det kan innebära att du lär dig att skriva artiklar. Och gör det. Det är jättemånga som lär sig skriva via ett parti. Det kan innebära att du hamnar på något departement, eller jobbar med utredningar, eller jobbar med pressfrågor, eller blir kommunalråd, eller blir. Alla de sakerna behövs. Och vi binds ju samman av att vi är på väg åt samma håll. Och att vi är här för att förändra världen. Och att vi gör det i stort och smått. Allting från. Eh, gratis medicin till barn till att se till att planeten inte går under av klimatförändringar. Det är ju det största i livet att göra det tillsammans med många andra människor. Och jag tror att om bara folk fick en inblick i vad det kan innebära på ett ställe där det fungerar bra så skulle de aldrig lägga ner det. De kanske skulle ta en paus och ägna sig åt att... Spela fotboll ett år eller liksom sig spela gitarr eller någonting sånt och sen skulle de komma tillbaka. Och det är ändå ett skäl till att tiotusentals människor, hundratusentals genom åren har engagerat sig i ett parti. och det är, Jag skulle säga att vår största kardinalsynd som vänsterpartister det är att vi glömmer bort varför vi själva gick med. Jag gick med för att förändra eh, den orättvisa världsordningen därför att som det hette på den tiden när jag gick med i ungdomsbundet, 40 000 barn dog varje dag av svält och sjukdomar medan vi i västvärlden 80. Nej, jag är inte säker på det så jag ska, ska inte säga något medan vi i västvärlden slösar pengar på lyxartiklar och vapen och så vidare det var därför jag gick med och sen när man kommer in i politiken så blir man yrkesskadad och till slut om någon frågar den, varför gick det med så kanske man då sitter man och jobbar med en sån här tandvårdsutredning liksom och tänker att det viktigaste här är att vi får ett 50% tillägg på åldersfunktionen av det hela. Och när man inte längre kan förklara varför man är med i ett parti, varför man lägger ner timme efter timme på det här, då är man illa ute och då kommer man aldrig övertyga någon annan om det heller. Men... Ja, du, du pratar fortfarande om, även, även liksom när jag vill bara lite när frågan tycker att den är central. Även när du pratar om vad partiet ska ha medlemmarna till så pratar du om liksom, saker som de som individer kommer att liksom, äh, tjäna på. Äh, och det är klart att det måste ju finnas med. Man måste ju känna att det är kul. Annars kommer man aldrig äh, att, att få någonting gjort. Äh, i flamman så har vi nu mer en devis som är att vi ska bota politisk depression istället för att skapa den. Och det är något som vi försöker liksom leva efter i, i vår tidning. Det går så där i det här klimatet. Varannan vecka, ja. depressionen. Varannan vecka går det bra. Varann. Nej, men och jag tänker bara att eh, det måste ju också. Jag tänker att Vänsterpartiet, ett av Vänsterpartiets problem är att man måste också veta. Eh, vad den där värden man siktar åt, det som man vill förändra. Ja, jag vill förändra det här, jag vill förändra det här, jag vill förändra det här. Ja, men om man, om man, vad är målet? Vad, är, vad, är liksom, vad, vad ska man göra det för? Om, om, om jag förändrar en liten liten utredning om tandvårdsförsäkringen. Eh, vad, vad är det för skillnad till det stora hela? Ja, jag har hört den frågan förr, men jag kan tycka på ett sätt att den är lite knasig. Vad gör det för skillnad om man räddar någons tänder? Vad gör det för skillnad om folk mår bättre än sämre? Vad gör det för skillnad om vi lyckas med rättvisan nu för att sen... Vad? Det är nu vi lever, ärligt talat. Om I längden är vi alla döda. Uh, och... Strävan efter ett rättvist samhälle kan ju inte bygga på tanken att någon kommer få uppleva det här om 500 år. Jag tror att det kommer bli så. För men... mig är det en ganska stark tanke. Ja, okej. Okay. För mig är den jättesvag, måste jag säga. Nej, men. Eh... Jag tror strävan efter ett rättvist samhälle pågår varje dag, det är bara det jag vill säga. Och den innehåller väldigt många små segrar, den innehåller medelstora segrar. Och en dag så har vi skapat det där samhället. Jag kommer ihåg när jag läste Michael Parentis bok om Julius Caesar, som är jättespännande mordet på Caesar. Och så han tar upp väldigt mycket av dåtidens vänsterfrågor. En av de stora frågorna var privatiseringar i Rom. För 2000 år sedan och jag kan inte garantera för er att vi inte kommer ha samma strid om 2000 år till när vi är utspridda i något annat planetsystem på olika rymdskepp eller så. Kanske är det så, men jag tycker nog att Martin Luther King hade en poäng när han sa att rättvisans båge är väldigt lång, men den finns. Mm. Nån dag så landar vi i någonting som är ett rättvist samhälle. Jag tror bara inte på den gamla idén att det kommer gå i en enda knäpp och sen så har man en möjlighet att fixa saker. Vi lever i ett demokratiskt system. Förutsättningarna för oss som medborgare att förändra saker är på ett sätt väldigt goda att göra vår röst hör. På ett sätt så är det väldigt svårt därför att vi kämpar mot stora strukturer ibland överstatliga strukturer. Vi har, vi har starka fiender. Men att vara med i den kampen och göra världen rättvis tillsammans, det tycker jag nog är det mest meningsfulla i livet. Eh, det, var, det, det är sant, det är meningsfullt att, att göra alla de sakerna, det tror jag också. Eh, om, vi, om vi bara går tillbaka till det politiska eh, livet, liksom, frånskilt från det organisatoriska. Eh, så precis som du säger så, så är vi ju väldigt ofta fast i väldigt överstatliga eh, eh, konstruktioner. Och det får man ju att tänka på EU som är en sån överstatlig konstruktion. Som, eh, där, som styr egentligen den ekonomiska politik som regeringen och Vänsterpartiet indirekt för. Och det styr liksom den, den, eh, hela sättet vi har liksom konstruerat eh, samhället på på många sätt. Och EU-frågan är en sån, en, en sån fråga som jag tror kommer att vara eh, i dagarna, idag faktiskt, lämnar eh, Storbritannien sin brexit eh, Det är en union som på många sätt eh, kommer behöva försvaras, alternativt förskjutas. Hanteras ner. Ja. Vad tror vänstpartiet? Vänstpartiet är ju för ett utträde ur EU. Uh, och vi respekterar folkomröstningen. Uh, och hittills vad jag har sett så den som, har... Var 94. Den som var 94. Hittills vad jag har sett, så uh, har ju den här krisen på det sätt som den har utspelat skapat ett starkare stöd för EU i Sverige. Men det är väldigt paradoxalt för att samtidigt så är folk missnöjda med själva EU. Och, tycker att, uh, och De har relativt lite kunskap om vad EU egentligen influerar. Vilket jag skulle säga är en poäng med EU-systemet. Det är liksom ett system som ska vara svårt att rucka och där de två stora partierna, Socialdemokraterna och de konservativa, liksom gör upp i väldigt hemliga rum i grundvatten. Det är väldigt svårt och för en progressiv politisk utveckling i EU. Man kan göra det på enskilda områden men inte i stort och det är ett skäl till att vi vill gå ur. Men jag skulle också säga att det är ingen som därmed vill ha en ordning där allting fullständigt rasar samman eller där vi öppnar för krig mellan EUs före detta stater eller så. Och jag tycker att precis nu så kommer vi ju börja se vad en Brexit egentligen leder till. Då tycker jag att vänsterns uppgift i det, det är exempelvis att kunna säga att det finns bättre alternativ till det här som vi håller på att bygga med många av de här nordiska skandinaviska partierna som antingen är med i EU eller inte. Och stora delar av vänstern som idag är otroligt mycket mer eu kritiska än den var tidigare. Tidigare var vänstern komplett delad. Man kan säga att i Skandinavien så sa vi att vi vill inte vill vara med i EU. Många av de sydeuropeiska länderna var väldigt positiva till EU. Idag är den EU-positiva vänstern väldigt mycket mindre. Och det beror bland annat på hur EU har behandlat Grekland. Hur man har förvärrat den ekonomiska krisen, vad euron har gjort. Portugal, Spanien. Portugal, Spanien. Och det öppnar upp inte bara för starkare partier som vi ser det, i Grekland, Spanien, Irland, Island, Portugal. Eh, utan det öppnar också upp för en helt annan debatt om EU och den tror jag kommer de närmsta åren. Men jag tänker varför inte, varför inte ösa på då? Eh, alltså varför inte ta vara en, en liksom tvättäckta opportunist och bara mm. se att tillfället det är nu? Ja, ett skäl det är att vi inte vet vad som händer som jag sa tidigare. Ett annat skäl är att även vänsters väljare är relativt kluvna i EU-frågan. Det finns en rad väljare som absolut inte skulle vilja se en sån utveckling. Men hur, många av dem kom... Hos ja. Ja, men hur många av dem har det som den främsta frågan för vilket parti de ska rösta på? Ja, jag tror att ganska många av dem som är positiva till EU bryr sig om utvecklingen i EU mer medan och det tror jag ligger lite grann i sakens natur att för dem är uppenbarligen inte frågan om nationell suveränitet speciellt viktig och det finns en sån strömning i vänster för dem som är, jag är själv EU-motståndare och tycker att Sverige ska lämna EU och jag tycker inte att nationalstaten är en passerad i det, du, du var inne på det tidigare att det är liksom ett tecken på fascistisering jag Nej, det. Nej, verkligen att, inte. Det var att inte man, äh, att di diskutera nationella Nation identitet. Ja, så. men precis. Alltså, och det handlar väl snarare om nationalstaten. Staten som, som progressiv idé är väl, är väl någonting annat eh, skulle jag säga. Även om det där kan vara semantik. Men i en, i en tid där, där nationalismen mm. lever, eh, den, den tävlingen kan vi aldrig vinna. Eh, mot, Men det är inte poängen heller. Poängen är ju att säga vad ska Sverige vara? Vad är det för samhälle som vi bygger tillsammans? Finns det några värderingar som vi försöker ha tillsammans? Då skulle jag säga en av paradoxerna med den här debatten om nationell identitet, svenska värderingar, är att en väldigt tydlig svensk värdering är att vi är toleranta mot folk som inte tycker som vi. Och poängen med den här... Eh, diskussionen om svenska värderingar det är på sätt och vis att stämpla folk som att ha icke-svenska åsikter det vill säga en väldigt antitraditionell syn på det här som skulle ta oss tillbaka till 1800-talet och jag tycker att vänstern måste klara av att ha en debatt om vad, eh, vad är Sverige, hur vill vi att Sverige ska vara och vad är det för värderingar som vi vill ska gälla och jag tycker att den eh, jag tror inte att vi behöver vara så rädda för den debatten som det är lätt att bli. Alltså ibland är det ju så att våra motståndare väcker frågor som... De väcker frågorna därför att de ligger där ute och puttrar. Och jag har aldrig trott på idén att vänstern ska säga Åh, oh, nu är det. Nu säger liberalerna det här. Då ska vi inte prata om det. Nu säger Sverigedemokraterna någonting om nationen Sverige. Vi lämnar det till dem. För det är det som sker, att ju fler områden som vi lämnar över till våra motståndare och gör oss främmande inför Det innebär att vi kan lämna över ett politiskt fält för 20 år framåt i tiden. Om Sverigedemokraterna får prägla debatten om kriminalitet i Sverige och vi inte vågar ta den Ja, då har vi lämnat walk över. Och jag kan inte se något skäl till att vi ska göra det, för vi har mycket bättre kriminalpolitik Vi är de enda som, skulle jag säga på sikt skulle få ner kriminalitet och få folk att komma tillbaka till samhället varför ska vi inte prata om det så länge som vi gör det utifrån våra värderingar det är en helt annan sak om man säger så här mm, vi måste låta lite mer som Sverigedemokraterna och det är lite mer sossarna spår det är problemet Precis, det är sådana spår. Men okej, okay, om, vi, om vi ser bort då från alltså, EU-frågan. Du menar att vi ska, vi ska vänta och se hur det, hur det går i Storbritannien? Nej, jag menar att vi ska driva en debatt om vad som är problemet med EU. Vilka är de stora sakerna som EU inte fixar? Varför hjälper de oss inte med att fixa sysselsättningen? Det här är ju någonting som vi har gjort själva och som går katastrofalt i många andra länder. Varför klarar EU inte av flyktingkrisen? Varför är alla de sakerna som man sa om EU som var skäl till att vi skulle ha ett EU och som folk trodde på. De flesta av de sakerna är inte infriade. Då tror jag i det läget där väldigt många är oroliga över Brexit och så. Så måste man diskutera vad är läget nu och varför egentligen. Mm. Uh. Verkligen. Eh... Då, har vi, då ska vi ganska snart runda av. Vi har hållit på i nästan en timme. Men jag tänker att vi ändå, nu när vi har dig på plats, skulle fråga lite också om det, det är en regeringskris som ingen pratar om, men som finns. Som ju handlar om att vi i dagsläget har en borglig opposition som beter sig som barn. I den mån att de, de skriker högt, äh, vägrar ta ansvar äh, och liksom inte på något sätt... De vill bara sabotera. Jag säger inte att alla barn är så här. Utan äh, det jag menar är att, att det är... Äh, de är som barn helt enkelt. Äh, Jan Björklund gick ut idag och sa att äh, det inte blir någon gemensam äh, alliansbudget. Äh, däremot så säger äh, så säger de att de vill liksom förtroende om röster. vad heter det nu igen, om eh, finansministern, Misstroende. ja, misstroendevotum mm. mot finansministern. Eh, Centerpartiet har det eget förslag och när de ska liksom bryta ut delar av budgeten ja. eh, och stoppa de skadliga skattesänkningarna. Eh, och, hur, hur alltså man önskar ju den gången som jag i alla fall upplevde att Stefan Levén tog något slags sitt ansvar det var en utlistad nyval mm. extra val i, i december 2014 kan vi få se honom de göra det igen Jag tror inte det för det är så lätt att se igenom alla bojliga partier håller på och springer omkring som yra höns nu och de eller ska, barn. ja eller tuppa det det de gör är att de Tumpar sig gentemot varandra. Vem är hårdast mot regeringen utan att utlösa en regeringskris? Och nu har vi sett det här några gånger. Och jag tror inte någon tror att de kommer fälla en budget. Inte vad jag har sett i alla fall. Vi har inte ens diskuterat det här just nu. Så lite på allvar tar vi det. Och det får man väl konstatera att vad Anna kinberg Batra har gjort med Moderaterna är ju ett av de största misstången jag har sett i svensk inrikespolitik. Förmodligen kommer Centerpartiet ta över som det stora borgerliga partiet. Och då får vi den intressanta situationen att Sverigedemokraterna får fundera på om de ska stödja Annie Lööf som statsministerkandidat i grund och botten. Ett nyliberalt parti som är... Som vill vara Sverigedemokraternas motpol. Som vill vara deras motpol. Det är ju liksom en extrem splittring. Men så att jag ser inte riktigt det. Men om så sker så är vi ju redo mm. för nyval. Är det Absolut. Mm. Sådär. Yes. Mm. Nej, men det är, det är ändå härligt att höra att, att ni känner er så pass redo. Får, mm. jag, du kanske ska vi. Nej, men säg något. Så här, jag skulle bara vilja säga en sak som jag har äntligen fått researchat. Jag saknar ju att vara journalist. Det är därför jag har de här papperna här. Och jag tänkte på en sak kring liksom allt detta med fascistisering och SD och sånt som vi har pratat om. Jag har stött på en siffra nämligen som chockerade mig lite grann. Och då inser jag att hela debatten är skruvad kring det här. Därför att vi pratar om SDs kärntrupper som folk som är liksom lämnade där bakom. Det är män som inte har jobb och som är förtvivlade. De finns, så är det absolut. Men jag såg när jag tittade i partisympatiundersökningen en sak. Och det är att Sverigedemokraterna är större än parti i gruppen högre tjänstemän. Exempelvis. De har gjort väldigt stora inbrytningar i borgerligheten. Och det är för dem som Anna Kinberg Batra är. Det är hennes gåva till Sverigedemokraterna att hon har legitimerat dem hos stora borgerliga grupper. Jag upptäckte en annan sak. Och det var att om, om valet i 2014 hade avgjorts av gruppen men ej facklärda arbetar män vet ni hur valresultatet hade sett ut då Då hade vi haft egen majoritet för socialdemokraterna och vänsterpartiet och detta diskuteras ni kan leta upp det själv det här är PS ja, om ej facklärda alltså ej facklärda män som är arbetare skulle bestämma så hade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet haft egen majoritet i valet 2014. Och det här finns i PSU som är SCBs stora partisympatiundersökning. Tabell 13 sidan 53 november 2016. Och jag ville säga det därför jag tror jag att vi har... Ja, det är en felaktig bild som vi har att arbetarklassen... Jag har sett hur folk har skrivit det, Bo Rothstein skriver... Vi kanske ska lämna arbetarklassen till fascisterna och sen så kan vänstern ägna sig åt kulturarbetare och tjänstemän. Så ser inte landskapet ut. Vi har mycket större problem bland tjänstemän än bland arbetare om vi ser till de två röda partierna. Och det måste få konsekvenser för hur vi tänker kring politisk strategi. Det finns en sån debatt nu som pågår. Ni kanske såg Kajsekis Ekman, Jag ska inte säga publicera men nästan Paul Mason på den här punkten Thomas Frank var i Sverige nyligen det finns en sån internationell vänsterdebatt ska vänstern satsa på tjänstemännen eller de här professionals som man kallar, eller på arbetarklassen är arbetarklassen förlorat för att de är så reaktionära och det här är svaret på den saken och man ska komma ihåg att vänstern, arbetarrörelsen aldrig vunnit i det här landet eller i något annat utan arbetarklassen det var därför Hillary Clinton förlorade valet de väljare som hon förlorade valet på hade röstat på Barack Hussein Obama, en akademiker från Chicago med ett muslimsk namn, en svart person i förra valet. Och skiftade sin röst till Donald Trump, inte Hillary Clinton, därför att hon var etablissemangets kandidat i deras ögon. Vi måste se till att få de väljarna på vår sida, därför är det är en absolut nyckelsak för oss. Och en sista sak. När Barack Obama tillfrågades, hur kan du få de här vita kapsmännen som jobbar i gruvan att rösta på dig i valet? Varför lyckas du med det? Så sa han, first, you have to show up. Nummer ett, du måste vara där. Hillary Clinton besökte inte ens delstaten Michigan under valrörelsen och hon fick betala priset för det. Men om vi då översätter det till vad eh, Vänsterpartiet ska göra, hur ska man då kunna vara om det är som du säger, att Vänsterpartiet ser väldigt, eh, går väldigt bra i storstäder och i städer där, där eh, det naturligtvis finns arbetare och man går också bra liksom, i, eh, i, i breda skikt. Så att, ja. eh, hur, hur ska Vänsterpartiet vara de som i eh, Liksom andra ställen än... Eh, ja men som i Värnamo. Eller som i... Som, in, som ju är högavlörande arbetare och tjänstemän. Så det, där jag kommer ifrån. Värnamo i kört Anna. Du kan aldrig hitta tillbaka. Det är inte dit. så. Jag tror inte på det. <laughs> Nej det är inte så. Eh, jag tror att man måste ta de fästningar som man har. Och sen... Eh, för det är där vi startar. Och sen använda det till att erövra de andra områdena och vi måste bygga en planering som gör att vi bygger en rörelse som är större än det vi redan har, men vi måste ju alltid börja med det vi har, och jag tycker Marie Fred är på ett sätt ett exempel på vad en person kan göra, vad händer och om vi hade så många medlemmar som vi hade i Marie Fred då skulle Vänsterpartiet ha 75 000 medlemmar i hela landet, vi skulle vara på väg att bli det största partiet vad händer när många människor gör det som de har gjort i Mariefred? Och hur ska jag jobba imorgon och resten av tiden för att det ska ske? Det är det jag ligger sömlös över på nätterna. Det får du fortsätta med. Och med det så tänker jag att vi avslutar den här livesändningen och den här härliga samtalet som vi har haft inför publik här på Olympiateatern i Stockholm. Eh, vi hoppas att ni allihopa tecknar en prenumeration på flamman eh, och alla som har tittat på det här också för att det gör att vi kan fortsätta att föra en livlig debatt eh, inom vänstern och utifrån vänsterns ståndpunkter. Eh, och eh, att vi fortsätter att ha en, en levande diskussion om framtiden och hur den ser ut. Så tack så jättemycket för att ni kom och lyssnade. Vi kommer finnas kvar här en stund efter, efter sändningen såklart. Och eh, ni får gärna komma fram och prata med Aron eh, och med mig om ni skulle vilja det. Eller med någon av de andra i redaktionen som också finns på plats. Så tack så jättemycket för att ni kom och ha en fortsatt trevlig kväll. Tack